Le carceri sioniste sono oltre 6.500 prigionieri politici palestinesi. Dal 67 ad oggi più di 650.000 palestinesi sono stati fatti prigionieri. Un abitante su quattro dell'intera Cisgiordania e della striscia di Gaza. A subire in particolar modo la repressione israeliana sono ancora oggi i militanti che si battono per il diritto a ritorno e per la liberazione della Palestina tutta. Reclusioni, uccisioni, rappresaglie e demolizioni di case sono la risposta dell'occupazione sionista. Durissima la condizione delle donne recluse e dei minori. La libertà di questi prigionieri politici è una componente centrale per ottenere giustizia per il popolo palestinese. Invitiamo tutti ad incontrare la compagna Abla Sadat, militante politica, membro dell'Unione dei Comitati delle Donne Palestinesi e moglie del Segretario Generale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, Ahmad Sadat, in carcere dal 2002. L'appuntamento è per venerdì 12 giugno, Viale Manzoni 55, alle ore 17.30. Libertà per Ahmad Sadat e per tutti i prigionieri politici palestinesi. Buongiorno, sono Davide della telefon Cosa posso esserle utile? Eh, salve, sì. Senta, guardi, io ho un problema. Non so se lei può risolverlo. Eh, mi dica, mi dica pure. Dunque, io ho il contratto all'indotto dentro minuti infiniti 2555 Gb di traffico, ma non mi bastano, perché vedete io scarico molta, molta musica da internet. Mm, capisco. L'ha provata l'offerta Ossia Palusa? Eh, no. Non saprei di cosa si tratta. Guardi, per attivarla deve tenersi libero il 12, 13 e 14 giugno, venire ad Ostia presso lo ZK Squad in via Raminonda, se vuole può portare anche la tenda e poi può buttare via il suo telefonino, Da accesso a della musica incredibile senza costi aggiuntivi, con tutta una serie di gruppi eccezionali, inoltre grazie all'offerta Palusa troverà birra autoprodotta, performance, workshop e molto altro. Per i dettagli basta che vada sul sito ostiapalusa.agiproject.org e vedrà che rimarrà soddisfattissimo. Postegi, Tatu. Domenica 7 giugno, giornata di sport popolare antisessista. E eh, questo ultimo spot è scaduto, è scaduto ieri, quindi. Eh, come eh, non detto eh, facciamo adesso una breve pausa musicale ricordando che alle 20 e 15 avremo, avrete eh, la trasmissione entropia massima dalle 16 I've got a gun on my back I've got a gun on my back You coulda come from Rima I you come from jungle Coulda come from fire or you come from Tower Hill One blood, one blood, one blood You coulda come from Libya I you come from America I come from Europe or you come from Africa One blood, one blood, one blood You could coulda be a Irishman or a Englishman Coulda be a Mexican or a with a Indian One blood One Bbleha. We a so-chaman or a with a policeman Or a with a sugli said say, The whole we a want. one blood One blood One blood You coulda come from London Or you come from Birmingham Coulda come from Brooklyn Or you come from Boston One blood One blood One blood The first This is easy. Come annunciato iniziamo con entropia massima. Buonasera e buon ascolto, 87.9 in FM Radio Onda Rossa, entropia massima questa sera di nuovo in compagnia di Daniela Degan eh, per eh, parlare delle interviste alle donne del passato, mm, quella che vi proponiamo stasera a due voci è... Eh, Si intitola Ho sfidato il potere maschile ed è stata scritta da eh, Paola eh, Lomi, è un'intervista immaginaria a Olimpia, regina di Macedonia. E nota per essere stata la madre di Alessandro Magno eh, questa intervista è uno dei frutti di un ampio lavoro di studio portato avanti da un gruppo di eh, ricercatrici in particolare sul eh, sito è stato pubblicato a cura di Daniela il senso della ricerca è raccontato in tracce di mutualità nella storia altri articoli che eh, altre interviste che sono state pubblicate sul sito Aila, eh, la figlia della terra che viste nell'Europa preistorica che abbiamo anche letto qui dai microfoni di Radio Onda Rossa mi sembra l'anno scorso Le donne di Creta Superare la democrazia greca La sacerdotezza sumera Mi ribello con Cassandra, profetessa inascoltata L'obiettivo di queste ricercatrici è mettere insieme queste interviste immaginarie indagini tra storia e archeologia al femminile In questo articolo Olimpia, spesso denigrata dai risoconti storici emerge con la sua personalità complessa con la quale sfidò politici e filosofi del suo tempo che è il IV secolo a.C. Assumendo in un momento storico che sempre di più diventava patriarcale e militare un ruolo politico. E qui entriamo nella eh, descrizione di questo incontro tra chi intervista, in questo caso eh, forse impropriamente io, <ride> e eh, la eh, regina Olimpia che, eh, a cui darà la voce Daniela. I gradini di erba compongono la cavea del piccolo teatro, qui sopra il terrapieno che domina il villaggio di Verghina, un tempo Ege, l'antica capitale. Il vento fa stormire le foglie delle querce, alle mie spalle, in alto, la reggia vita dei macedoni, davanti la pianura allora calpestata da zoccoli frementi, ora solo il silenzio sfiora le antiche pietre. Ho appena visitato il grande tumulo nel cuore di Virginia. Le pupille conservano memoria di monili stupendi, corone scolpite in metallo prezioso a imitare serti di mirto e di fronde di quercia, preziosi letti funebri intagliati nell'oro, cesellate armature si mostrano superbe, testimoni dell'affetto filiale di Alessandro. I riti per la morte di Filippo il Macedone. hanno ostentato sfarzo e opulenza. Dovevano esaltare il valore di quella monarchia che aveva soggettato l'ellade intera. Vasellame d'argento, casse in oro massiccio lavorate con grande abilità dagli artisti di pella, corazze decorate come gioielli, tutto parla di gloria, celebrare l'audacia delle imprese e la fierezza del grande condottiero. sembra ancora di udire scalpitare i cavalli lanciati nella corsa, le grida di battaglia discendendo i gradini che conducono verso la terra i due enormi battenti in pietra bianca si ergono diaframma fra la vita e il mistero della morte la porta, metafisica nella sua nudità sigilla inesorabile il commiato oltre quella le ceneri del sovrano macedone egemone di Grecia il vento ancora agita le fronde degli alberi solo campi circondano il teatro deserto dove la solitudine ha il colore dell'erba in quel giorno lontano una torbida ansia di vendetta aveva guidato la mano di Pausania l'assassino Filippo era caduto mentre si celebrava l'acme del suo successo nobili, ambasciatori, delegati stranieri insigni personaggi, dignitari calcavano i gradini La cavea, silenziosa, allora risuonava di voci concitate, risa, grida, commenti scherzosi, plausi, elogi. Tutto era predisposto per la gloria dell'ultimo sovrano degli Argeadi, dove doveva coronare la sua carriera fulgida. Stratega e diplomatico, protettore di artisti, Filippo non soltanto aveva convogliato in un unico esercito le forze militari della Grecia, ma aveva trasformato la sua patria e la città di Pella risplendeva come una nuova Atene ma la tunica bianca all'improvviso si lortava di sangue il pallore del volto denunciava la resa nello sguardo restava sospeso lo stupore e quell'urlo di orrore della folla assiepata sanciva l'epilogo del dramma come il commento tragico del coro ora ora Qui tutto è quiete, solo il vento sferza il volto e solleva fili d'erba. L'esile figurina sembra venirmi incontro. La bellezza composta ha qualcosa di magico, irreale. Il corpo è drappeggiato in una semplice tunica bianca. I capelli raccolti mettono in evidenza il volto delicato. il passo elegante il portamento fiero rivelano il suo rango reale mi colpisce lo sguardo sembra acceso di una passione intensa che nemmeno il dolore può smorzare sono Olimpia la madre di Alessandro le donne del tuo tempo forse possono riscattare la mia memoria vedi il teatro qui dove tutto è silenzio si è consumato il dramma tu amavi Filippo? lui era il mio sposo dal nostro primo incontro l'ho amato ci siamo conosciuti in una terra strana l'isola dei misteri Samotracia lui era solo un principe della casa macedone che chiedeva di essere iniziato alla dottrina segreta dei cabiri niente allora faceva presagire la sua ascesa. Tuttavia, quella forza magnetica che irradiava dalla sua persona, quella stessa energia che lo avrebbe guidato verso tante vittorie, mi aveva affascinato. Dopo la sua partenza, per quanto mettessi ogni cura nell'attendere ai miei compiti quotidiani, non mi fu possibile dimenticare e dimenticarlo. Quei suoi modi decisi, a volte quasi autoritari, In certi momenti si scioglievano in una tenerezza struggente. La vita del giovane principe era stata contrassegnata da lutti e da assenze. Quando ci incontrammo a Samotracia, nel suo sguardo leggevo una preghiera. Allora avrei voluto essergli di conforto e soddisfare quel bisogno di affetto che rendeva irrequieto il suo sguardo. I suoi occhi ardenti sfioravano il mio corpo, quasi fossi una dea. Quando le nostre mani si incontravano, così bruciante era il desiderio da creare sgomento. E poi la sua partenza e il lungo silenzio. Il vuoto dell'attesa. La prima lontananza. Ancora non sapevo che l'assenza avrebbe accompagnato la mia vita. Infine, quando cercavo invano di, obli di obliare, giungeva in attesa il messaggero a chiedere ad Ariba la mia mano. Era come, ero come smarrita ed esaltata. «La nostra prima notte fu ordita dagli dei. Avevo appreso molto dentro il Tempio e amavo Filippo e lui mi amava con desiderio trepido, accorato. L'unione dei due corpi trascendeva i confini assegnati ai mortali. Quello hieros Gamos doveva concepire un essere straordinario, il figlio dell'oracolo cui avrei dedicato la mia vita». La tua esistenza allora era molto felice? Molto presto sono rimasta sola. Grazie agli sforzi di Filippo, la Macedonia era sfuggita alle mire di vicini selvaggi e prepotenti come gli Illiri, ma la sua integrità doveva essere costantemente preservata. Non appena il mio sposo fu certo che poteva contare sull'esercito al quale dedicava quasi tutto il suo tempo, La patria gli apparve troppo angusta Rari erano i giorni che trascorreva Pella Credo che il furore della battaglia e la lotta incalzante con la morte Fossero la sfida che opponeva al fato Come trascorreva il tuo tempo nella splendida reggia Macedone? Nella più desolata solitudine Pella era abitata da cittadini laboriosi e ferveva di attività. Ma gli intrighi di palazzo si susseguivano l'uno all'altro e gli attacchi al mio nome e alla mia persona erano virulenti. Come sai, Filippo aveva contratto diversi matrimoni con l'intento di stabilire opportune alleanze. Alle spalle di ognuna di queste spose, Si formava un partito che ne denigrava gli altri, con ogni mezzo, fomentando i complotti. Io ero molto giovane e indifesa. In quelle stanze adorne di mosaici e di opere d'arte, mi sentivo come una prigioniera, una farfalla che cerca invano di fuggire e sbatte le ali contro alte pareti. Non riuscivo a volare. Non avevo una madre né un'amica sincera. Solo il, solo il pianto mi poteva confortare e quella vita deserta di affetti. Sapevo di nutrire nel mio ventre il figlio tanto atteso per lui, per Alessandro, ho raccolto l'audacia nel mio cuore, deluso e amareggiato. Mi ero preparata con cura e indossavo una semplice tunica ravvivata dai gioielli, da, gioielli donati da mio padre. La mia cara ancella Leucotea mi aveva lusingato con tenerezza Oggi siete molto più bella, mi diceva mia signora, di quanto vi abbia mai visto da quando siamo a Pella Nel lungo corridoio potevo già udire il vociare confuso Mercanti, contadini, delegati, stranieri che chiedevano udienza E la chiedevano a me perché il mio sposo non c'era Prima di varcare la soglia, trattenevo il respiro. Al mio ingresso nella sala del trono, quegli sguardi puntati su di me per poco non mi facevano vacillare. Gli occhi dei generali, poi, erano gravi di disprezzo e di ironia. Sapevo che Filippo era con me. Sollevai la testa con fierezza. Era una principessa di Molossi e nelle mie vene scorreva lo stesso sangue di Achille e di Neotolemo. «Da quel giorno, quando il mio sposo era in guerra, io prendevo il suo posto, affiancando Antipatro nel dirimere le questioni del regno. Credo che gli oratori delle polis del sud non abbiano mai perdonato questa mia invadenza in un campo prettamente maschile, e nemmeno i filosofi. Il giudizio di Aristotele restava inesorabile». Per una donna era sconveniente mettere in mostra qualità e talenti personali, figurarsi poi detenere un potere politico, ma la gente mi amava. Sapevo corrispondere alle richieste con accortezza e intuito femminile. La mia figura inoltre era elegante, la mia conversazione garbata e intelligente, quando durante i conviti importanti sedevo a fianco di Filippo, in mezzo ai delegati stranieri. non di meno le voci diffuse ad arte mi definivano la strega che è venuta dall'epiro terra dei maghi spesso mi attribuivano efferati delitti soprattutto gli uomini non tolleravano l'ingerenza di una sposa straniera anche gli ambasciatori delle poli schernivano la mia partecipazione alle cerimonie ufficiali il posto di una donna è dentro il gineceo. fra i pesi dei telai i rudi generali disprezzavano la mia persona deprecando i favori che Filippo mi concedeva in ogni occasione denunciavano la mia estraneità alla Macedonia non potevi difenderti? le chiacchiere correvano nei mercati di pella E i profittatori facevano di tutto per denigrarmi e avere benefici dai potenti che fomentavano quelle critiche. Mi hanno perfino accusata di, di cospirare contro la patria del mio sposo. E come avrei potuto? La Macedonia era ormai la mia terra. Sarebbe stata quella dei miei figli se artigiani e artisti producevano mosaici stupendi. e Pella si arricchiva di opere d'arte il merito era anche della mia infaticabile attività e dei consigli av av av av avveduti che suggerivo a Filippo in varie circostanze l'ho esortato a prendere delle decisioni che si sono rivelate vincenti l'educazione ricevuta prima per volere di mio padre nella reggia dei Molossi Poi, più tardi, a Dodona, aveva reso più duttile il mio impegno, più sottile il mio intuito. Inoltre, non ho mai risparmiato le mie forze. Quante volte ho cercato la stanchezza dietro un sorriso. La gravidanza appesantiva il mio corpo e le sedute nella sala del trono erano interminabili in certi giorni. La mia schiena doleva e tutto il mio essere invocava Filippo. Ma lui era lontano. Spesso non ne avevo notizie, se non quelle ufficiali. Trepidavo per lui e per la sua vita. Poi è nato Alessandro. Lui è stata la ragione della mia vita. Per questo mio figlio sono stata formata dentro il Tempio. Molti non conoscono questo aspetto della tua vita. Vorresti parlarne alle donne di oggi? Certo, ciò mi rende orgogliosa Io sono stata e sono sacerdotessa di Dioniso Anche contro le mena La Storia è stata impietosa Una storia scritta da uomini che non erano in grado di comprendere Un corpo femminile può facilmente abbandonarsi alla possessione del Dio È disposto a dischiudersi come corolla Il figlio di Semele può discendere dagli spazi celesti per colmare di divina sapienza le sue seguaci e, nell'unione mistica, ogni sacerdotessa diviene solo un tramite fra l'essenza divina e la comunità. Quest'essasi è foriera di conoscenza. Gli anni di formazione dentro il Tempio sono assolutamente indispensabili per poter accogliere la presenza del Dio. L'energia di Dioniso è potente, potrebbe essere fatale ad una fanciulla impreparata. Digiuni, preghiere, insegnamenti e studio forgiano la persona di una sacerdotessa finché la notte sacra la conduce, come novella Arianna, alle nozze col Dio. Ossessivi dei tamburi, il profumo inebriante dell'incenso, la melodia dei canti rituali e delle invocazioni inducono le menadi a volgere la testa e ondeggiare. Il movimento lento e avvolgente produce spirali di energia che si dipanano per avvolgersi ancora. Il ritmo a poco a poco diventa concitato e fremente: i piccoli serpenti escono dalle ceste. e le donne li avvolgono intorno alle braccia li accolgono fra i seni si desta nelle membra un'eccitazione sensuale che richiede pienezza e richiama il furore pulsante del Dio quale fonte di vita i corpi delle menadi sono soltanto involucri per la potenza della sua possessione e quando il Dio ridesta la forza vitale addormentata nella radice ciascuna di loro può risvegliare lo slancio primordiale della vita E propagarlo intorno. Credo che gli uomini di allora non fossero in grado di comprendere. Durante i riti sacri, le menadi sfuggivano ad ogni imposizione. Lontane dai telai e dalle occupazioni quotidiane, le guance e gli occhi accesi, il seno vibrante, scoprivano l'essenza della loro integrità. Potevano diffondere la conoscenza. Ma gli uomini temevano quello stato di ebbrezza. Come potevano soggiogare le loro spose se queste si sentivano padrone della loro anima? Non solo nell'Epiro o a Samotracia, ma anche a Pella. Ho così istruito le donne e ho guidato i Tiasi di Dioniso nonostante l'aperto disaccordo di alcuni generali. Ho nutrito Alessandro di quella sapienza per i primi dieci anni della sua vita, la sua mente e il suo cuore mi appartenevano. Sicuramente sai che anche il nostro rapporto è stato oggetto di aspre critiche. Quale madre non cerca di insegnare ciò che lei ha appreso e ritiene essenziale? Il profondo legame che mi univa a mio figlio è stato interpretato come bisogno di possesso e villipeso. Era un'unione di anime ma molti non potevano comprendere quando in questo teatro si consumò il dramma che mi ha sottratto per sempre l'uomo che amavo si disse che io ero la complice di quell'assassinio era un tempo di orrori e violenze le ripetute assenze di Filippo facevano oramai parte della mia vita e avevo accettato la solitudine come compagna dei miei giorni non ero ancora pronta per quella devastante voragine che la morte avrebbe aperto nel mio cuore. Dopo solo due anni Alessandro partiva per conquistare l'Asia, i suoi lunghi capelli gettati indietro nel suo abituale gesto spavaldo e lo sguardo un po' ironico nel salutarmi. Questa è l'ultima immagine. Non avrei più rivisto il volto amato. Gli dèi non mi concessero nemmeno di comporre il suo corpo nel feretro. «La bianca signora della morte». è stata implacabile mio padre ancora giovane fu ucciso dagli Illiri. filippo da pausania e alessandro forse dagli dei la mia condanna è stata sopravvivere avrei potuto trascorrere questi miei ultimi anni tra i fiumi e le montagne dell'epiro che avevano visto le mie inter. Per ranze di bambina, le corse, la scoperta del mondo e gli anni di Dodona al santuario Forse quell'aria terza, quelle acque scintillanti avrebbero guarito il mio dolore Ma c'era ancora il figlio di Alessandro e la madre, Roxanne Mi illudevo di poter lottare per loro Era un tempo di lotte feroci e di contrasti per l'eredità Il diritto allora si definiva soltanto con la forza delle armi Ero una donna sola e dovevo affidarmi a un generale Ho sbagliato, ho forse invece tutto Era stato deciso la gloriosa stirpe degli Argeadi Dopo tante vittorie doveva estinguersi Non temevo la morte Anzi, anelavo da tempo a incontrare finalmente il mio sposo come quando l'avevo conosciuta a Samotracia, un giovane principe dallo sguardo magnetico e intrigante. E dopo quella lunga lontananza, a volte insostenibile, avrei visto anche Alessandro. Avrei riconosciuto quell'espressione complice che aveva da bambino quando doveva farsi perdonare. Soffrivo atrocemente nel lasciare familiari indifesi in Macedonia, un ragazzo e sua madre, una donna straniera come me. Nel momento dell'addio a loro, alla mia terra, alla mia vita Dioniso mi accolte in una luce fervida, accecante Che fugava ogni ombra Come quando, sulle montagne che circondano Pella Guidavo i tiasi delle donne in una smemorante felicità Se puoi, disperdi le calunnie che hanno infangato la mia memoria Restituisci alla mia storia la dignità che merita. Mio padre, Neotolemo, era fiero di me. La nostra dinastia, mi diceva, discende dall'unione del figlio di Achille con Andromaca. Devi es esserne molto orgogliosa e non tradire mai le tue origini. Glielo avevo promesso in tutta la mia vita. Sono stato fedele a quell'antico voto. C'est l'humanité qui ressort mal. l'humanité. Ce qui nous tient et ce qui doit nous tenir avant tout, c'est l'amour. C'est la chose la plus importante au monde. La rage, elle vient de l'amour, frère. Parce que sans amour, il n'y a pas la rage. On se bat parce qu'on aime les gens et parce qu'on aime notre terre. On a énormément de choses en on a une force. Et c'est comme ça qu'on pourra pour que l'humanité reprenne le dessus, parce qu'on peut pas reconstruire tant qu'on n'est pas redevenu humain. est dans la peur qu'on nous inculte, laisse-les nous mépriser, nous appeler, je n'ai inculte, je c'est la maladie du siècle, dans le cœur des surins, les terriens sont en terreur, ont enterré ce qu'ils fait de déshumain. Ça fait un pas qu'on a tout balancé dans la force, comment a-t-on pu appeler que l'amour était le moteur de notre propre force On se renferme tous malheureux dans nos petites cases, la vie se cache dans chaque recoin, même des plus petites phrases. Veille sur ton cœur, il peut vite glacer de froid, faut garder sa vigilance. Pour ne pas s'éloigner de soi Chaque instant est une prière. Prends soin de tes pensées Demeure au Pour ne plus broyer de la pierre Le système est un mirage Les barrières illusoires Les angoisses sont des vibes Auquel Babylone veut nous faire croire Le cœur détaché Tout commence dans la tête La révolution totale N'est pas qu'un but C'est un chemin et une quête On doit redevenir humain On doit redevenir humain Ugh! Yeah. Travailler profond pour s'émanciper de l'horreur après des siècles d'aliénation, après des siècles d'aberration. On s'est construit nos propres prisons, enfermés dans les forteresses de nos égaux. La vie ne passe plus à travers, on sent mourir, on sort les crocs, on s'entretue et on s'oublie. En accusant autrui, on brûle nos rêves de notre plein gré pour libérer nos cris de hommes On a des clous au bout de nos ailes, la vraie révolution sera le changement de nos êtres. La force est en nous-mêmes, secret de la création. Entends les anges à ton oreille, te souffler la mission, cherche la pureté en ton cœur. Vu que l'horreur nous encercle, trésor enfoui, secret de nos ancêtres. Mémoire oubliée dans un coin d'évolution, enfant de l'humanité, opportant oh, nous la solution. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. À ne pas sourire dans la rue, à ne pas voir le pauvre qui crève En demandant de l'aide, elle nous a enseigné que l'amour était une faiblesse Tout comme les larmes et que les faiblesses n'ont pas de place dans leur système Violente, elle nous a formé à encaisser les coups Clamant le chacun pour soi et le diable pour tous Elle nous a appris à ne pas regarder son voisin à part pour comparer Et puis pour jalouser son pain, elle nous a dénaturé Jusqu'à ce qu'on banalise le mal, qu'on glorifie le diable et qu'on en sous-estime le drame Elle nous a convaincu que pour vivre à Babylone Onda Ros 87.9 in FM, Entropia Massima in una puntata un po' particolare, avete ascoltato una intervista mh, alla storia, la storia delle donne, una donna, una regina, la madre di Alessandro Magno, eh, letta da Daniela Degan. E adesso concludiamo la trasmissione con eh, qualche piccola notazione, qualche piccola riflessione eh, eh, sul senso di questo lavoro. Allora, intanto per chi è interessata alla figura di, di Olimpia, eh, secondo questa visione della, della nostra amica Paola eh, Lomi, la, la, curatri, eh, la curatrice dell'intervista ma anche la scrittrice di, di un libro che si intitola Olimpia, madre di Alessandro Magno. uscito nel 2013 e quindi chi è interessato a, a un'altra chiave di lettura può trovare tantissime indicazioni in questo testo e poi perché eh, ne abbiamo già parlato ma io lo sottolineo nuovamente cioè perché abbiamo bisogno della storia delle donne perché le donne hanno coltivato, costruito, creato arte, scienza lottato per i loro diritti, per il diritto dei loro popoli E anche governato e profetizzato. Sono state sacerdotesse, medichesse, rivoluzionarie, guerriere e pacifiste. Però le cronache ufficiali, quelle degli uomini in genere dei vincitori, hanno rimpiazzato questa storia o l'hanno modificata. E così ogni tanto mh, con molta fatica vengono fuori le immagini di re, o, eh, di, di regine o di cortigiane, però sempre con un'indicazione eh, che a noi donne, che a me donna, spesso va stretta, no? Proprio perché eh, spesso si vede soltanto un'angolatura un di quel personaggio. Invece penso che noi donne spesso siamo <ride> completa abbiamo tante eh, caratteristiche mh, da portare e Olimpia in questo caso mh, le fa emergere nella, nella sua storia forse c'è anche una, un, una cosa sottile eh, nel riconoscere da parte della storiografia ufficiale che ci furono delle donne molto importanti, molto particolari E ho l'impressione che, come se si volesse ricordare la, la vecchia, il vecchio proverbio, l'eccezione conferma la regola. Eh Quindi sì. solo poche, pochissime donne, certo, non si può negare, però le donne sono naturalmente eh, in una posizione subordinata, eccetera, eccetera. Certo, certo. Ma anche quando sono note queste regine... Eh, spesso si, eh, non gli si riconosce eh, il sesso femminile, mi sembra che sia capitato proprio ad una delle regine eh, egiziane che da principio pensavano che scoperta una tomba, quella tomba fosse di un faraone e invece era la tomba di una delle regine più importanti, forse la stessa Nefertiti. Proprio perché eh, non si vuole riconoscere, ma anche perché eh, chi eh, fa le ricerche, chi studia, e questo me l'ha insegnato eh, la lettura di Maria Gimbutas, guarda eh, il, il contesto con certi occhi, con l'occhio eh, diciamo quasi merciologico, quasi eh, quantitativo, non guarda mai con l'occhio. Eh, Uh, qualitativo e quindi vengono meno, meno certe caratteristiche Allora siamo in chiusura della trasmissione eh, non so se volevi aggiungere sì. qualche nota finale Uh, ma io direi che vi saluto, vi ringrazio. Uh, se volete uh, diciamo conoscere tutte le interviste uh, che continuano a essere scritte, le potete trovare sul sito di comune.info. È... Non c'entra niente col Comune di Roma, no, ex, assolutamente con la Roma no. Capitale, eccetera. <ride> è una è diciamo un sito dove parliamo di decrescita, dove parliamo di economia solidale. dove Comune è un aggettivo, non è un comune. Sostantivo. è un aggettivo. E quindi eh, le potete trovare eh, l'intervista a Cassandra, alle, alle altre donne e ce ne saranno poi delle altre. Sto lavorando, se lo posso dire, ma mi sta richiedendo tantissimo tempo, studi e ricerche. Alla badessa, medichessa, filosofa. musicista il De Garda di Biggen Bene, grazie ancora Daniela vi ricordiamo che la prossima trasmissione sarà l'ultima del ciclo di questa stagione di Entropia Massima quindi lunedì 15 giugno tornerà Alberto Castagnola per un sulla sull'economia della la, la, la mutazione diciamo dell'economia in questo periodo, quindi eh, appuntamento a lunedì 15 giugno ore 20 e 15. Questa è sempre Radio Onda Rossa 87.9 in fm. Ricordatevi di sottoscrivere per questa emittente senza padroni, senza padrini, senza pubblicità. Siete voi eh, gli unici e le uniche che garantite la sopravvivenza di questa radio. È possibile farlo. con una sottoscrizione sul sito ondarossa.info ci sono tutte le istruzioni molto facili per fare un versamento oppure il vecchio sistema la posta, al conto corrente 61 80 40 quello ancora più antico è quello che preferiamo venire qui in radio dalle 9 alle 21 e, e, e anche le voci potranno avere se vi va un volto di questa emittente sempre libera e antagonista buon ascolto con Onda Rossa